Zárójelben. Röviden Arival közös nagyanyánkról. Szép volt, mint a hold. Haja, mint a pirkadat. Melle két őssuta. Nagyapánk halász volt, de később házakat festett, előbb rejkjavígban, majd a norvégiai Stavangerben. Ari könyvet is írt erről. Földhöz ragadt ügyes férfi volt. Egy időben viszont úgy tűnt, hogy a nagymama szépsége költővé változtatja. Egyszer hosszú levelet írt neki, amikor keleten heringre haláztak. Hét-hétig volt távol, és kis ilyen belehalt a felesége és a lányai utáni homvágyba. Valahányszor behunta a szemét, ők jelentek meg előtte. Ők mosolyogtak rá álmában. a cagásukat, látta maga előtt az alaksori bérlakásukat. A nagymama haja, mint a pirkadat. A nagypapa gyönyörű levelet írt neki, messze kinn a tengeren. Hatalmas hullámok között, ezért jól ki kellett támasztania magát, hogy írni tudjon. Főleg egy ennyire hosszú levelet, telistele melegséggel. Sőt, még egy verset is költött neki. A hajáról szólt, mint a pirkadat, a melléről, a mosolyáról, a füléről. Ez volt az első és egyetlen vers, amit 67 évnyi életében írt. Amint partot ért, postára adta, büszkén, de a vers miatt kissé zavarban. Nem sejtett semmit, nem gyanított semmit, nem értett semmit. Nem tudta, hogy az, aki olyan szép, mint a hold, olyan titokzatos, mint az augusztusi éj, nem győzi sem a felelősséget, sem a gyötrő fáradtságot, és hogy e kettő együtt az ördög ábrázataként kísérti álmában. Ébredéskor ez fogadja, és hogy ő most épp megroppant, megtört, darabokra hullott. Felmenekült az alaksori lépcsőn rejkjavik nyugati végében, el a három hónapos bölcsőjében síró, bömbölő kislánya, és az idősebbik lánya Ari anyja mellől, aki akkor tizennyolc hónapos volt, náthás, köhögött, állandóan folyt az orra, és nem volt hajlandó enni. Kilökte a kanalat az anyja kezéből, aki kiabált vele és toporzékolt. Mindhárman ordítottak, bömböltek. A kisebbik a kimerültségtől és hasvályástól, a nagyobbik a bágyadságtól, meg azért, mert reszketett az anyja Arival közös nagyanyánk viselkedésétől, aki azért ordított, mert az, aminek a világon a legjobb dolognak kellene lennie, az életértelmének, a szépség és ártatlanság forrásának. Az ember gyermeke, gyermekei szinte pokollá tették az életét. Nem lenne szabad, hogy az élet ilyen legyen. küszködés, örökös kimerültség, álmatlanság, a férj odakint a tengeren, és amúgy sem ért semmit, nem vesz észre semmit, a kaland szerte foszlott, elpárolgott. A nagymama pedig azért üvöltött, mert rettegett az ördögi látomásoktól, az ördögi hangoktól, amelyek azt csuttogták, hogy lássa el a gyerekek baját, addig üsse őket, míg el nem hallgatnak. Az életnek üvöltött, amely csak tövisből állónak tűnt. Ordított és menekült fel a lépcsőn ki az utcára, a bor és a fásultság szabadságába. Soha nem tért vissza. A nagypapa levele másnap érkezett meg. Addigra már felhívta valaki telefonon, sietett haza délfelé Reykjavikba, és az alaksori lakásba belépve először a felbontatlan levelet pillantotta meg. Benne a szánalmas versel, amelyet a nagymama sosem olvasott el.